Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rasulillah, sayyidina Muhammad bin Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini bersama-sama kita berkumpul dalam acara yang mulia ini mengenang wafatnya seorang Al-Alim, Al-Arif Billah, Al-Wali, Al-Salah, Al-Tagyid, Khalifat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa alihi wa sallam Al-Habib Muhammad bin Hamid ibn Sheikh Abibakar bin Salim Salasaram Keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa yang betul-betul berbakti kepada leluhurnya, kepada kakeknya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjalankan dakwah Nabi Muhammad, menyebarkan ilmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak tidak diragukan di hari kiamat. Bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbangga dengan beliau. Sebab di dalam pernikahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidatun Fatimah Az-Zahra Luhur daripada Ahlul Bayt. Rasul sallallahu alaihi wa berdoa, Allahumma akhrij min al kathiratayin Ya Allah keluarkan dari keduanya ini keturunan yang baik dan banyak. Banyak dan baik, mulia. Maka doa 14 abad yang lampau berlanjut bekasnya terus generasi demi generasi tidak ada satu generasi pun melainkan tokoh-tokohnya menyaksikan keutamaan Ahlil Bayt Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkat doa beliau hingga masanya Al-Habib Muhammad bin Hamid ibni Sheikh Abi Bakar bin Salim. Yang mendapatkan perhatian dari orang tuanya, dari kakeknya Dan beliau mengambil ajaran dari orang tuanya, dari kakeknya, dari guru-gurunya Bersambung terus sampai kepada Nabi Muhammad SAW Beliau menjadi mulia Beliau menjadi orang yang kita kenang pada hari ini Menjadi suri tauladan bagi kita semua Karena apa? karena peneladanan beliau terhadap leluhurnya karena ketaatan beliau terhadap para salafnya mengikuti jejak mereka gadaman ala gadamin bijiddin auza'i musalsalatan anhum akha asanidu akhdihim ila khairi mahmudin wa asrafi hamadi Abun ya talaga an abihi wa hakadha aba kiramin wa ajdadi wa sabil ila ila alaa gadaman ala gadamin auza'i berlalu mereka di muka bumi ini di dalam menempuh tarigah yang lurus ini selangkah demi selangkah tarigah alawiyah Tarigah Nabi Muhammad Tarigahnya Ahlul Bayt Rasul Dan tarigahnya pecinta mereka yang lurus Yang tidak ada kedengkian Yang tidak ada penyimpangan Selangkah demi selangkah mengikuti langkahnya Rasulullah Sallallahu alihi wa alihi wa Berkat peduladanan inilah pada hari ini kita mengenang beliau. Beliau menjadi mulia di mata Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan keberkahan dari Allah, keberkahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita mau mengintrospeksi diri kita, kita menyaksikan terutama dari kaum Malawiyir, ayah mereka, ayah kita ataupun kakek kita ataupun minimal ayah dari kakek kita adalah wali min auliaillah setiap dari alawiyyin yang hadir di sini ayahnya atau kakeknya atau minimal ayah dari kakeknya wali min auliaillah dan ayahnya lagi wali min auliaillah terus sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tapi masalahnya banyak dari generasi sekarang yang tidak dapat seperti itu Apa sebab? Sebab yang tidak lain dan tidak bukan Karena penyimpangan dari jalan mereka Karena kurang istigamah di dalam menempuh jalan mereka an <tuh> Seandainya istigamah kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala Al-Habib Muhammad bin Hamid ibn Sheikh Abi Bakar bin Salim Beliau mengikuti jalan ayahnya Ayahnya mengikuti jalan ayahnya Terus sampai kepada al Imam al-Sheikh Abu Bakar bin Salim Bagaimana tidak Orang yang mengikuti mereka akan meraih Keberuntungan sedangkan Yang diikuti ini adalah imam-imam besar Para awliya Allah Keturunan daripada Al Imam al-Sheikh Abi Bakar bin Salim Hawalin, Yang selama 40 tahun Beliau tidak berhenti tahajud sekalipun juga selama 40 tahun. Beliau salat subuh dengan wuduk sisa dia salat isya tidak batal sama sekali. Sepanjang malam dia tahajud selama 40 tahun tiap hari dia keluar. Dari kampungnya, dari kota Lusik, dari Inad Beliau keluar dengan berjalan kaki pergi menuju kota Tahrim Berziarah ke makam para wali-walinya di sana Solat di masjid-masjid yang ada di situ Dan mengisi daripada tempat air untuk orang minum Bahkan untuk binatang minum pun beliau isi Khidmah kepada masyarakat Dengan apa yang dia miliki Bukan hanya dengan ilmunya saja dengan doanya juga Tetapi dengan tenaganya yang dia miliki Khidmah kepada masyarakat Adapun dengan hartanya jangan ditanya Setiap hari Beliau menyediakan antara 700 sampai 1000 porsi Untuk para tamu dan fakir miskin yang datang ke rumah beliau Beliau hidangkan secara rutin setiap hari Antara 700 sampai 1000 porsi Dan sudah begitu Beliau sama sekali tidak menyombongkan dirinya, tetap tawabot, tetap menghargai setiap orang. Hingga satu kali datang satu wanita dengan membawa satu kantung gandum sedikit kecil, enggak sampai dari, enggak sampai satu kilogram, enggak sampai satu liter gandum dibawa dan ingin bertemu kepada Syekh Abu Bakar bin Salim. Kebetulan di situ ada murid yang menjaga rumahnya, maka ditanya. Apa yang kau inginkan wahai ibu? Dibilang saya ingin bertemu Syekh Abu Bakar Syekh Abu Bakar ada di atas Suruh turun, saya mau ketemu dengan dia Saya ada hajat Apa hajatmu? Saya mau memberikan hadiah gandum Satu liter ini untuk beliau Dibilang Syekh Abu Bakar bin Salib Guru kami, wali besar Engkau mau menyuruh kami Dia turun hanya untuk menerima gandum yang kecil ini Asal kau tahu saja, Syekh Bu Bakar itu kaya, tidak perlu kepada gandum ini Setiap hari dia menjamu tamu-tamunya itu, 700 sampai 1000 porsi diberikan kepada mereka Tidak perlu kepada hal yang semacam ini Masa untuk gandum sedikit ini kami menyuruh guru kami turun Maka hancur perasaan wanita itu tersinggung Baru mau kembali tiba-tiba dari dalam rumah terdengar suara langkah kaki berlari menuruni anak tangga tidak tahunya, datang Sayyidina Asyik Abu Bakar bin Salim Sambil menjerit, memanggil Wahai ibu, tunggu dulu Apa yang dapat kami bantu, apa yang dapat saya lakukan Maka dijawab Sesungguhnya saya mau, tadinya mau memberikan gandum ini Langsung sebelum ibu ini menjawab Melanjutkan perkataannya diambil Diterima oleh Syekh Abu Bakar bin Salim Alhamdulillah, terima kasih banyak Ini pemberianmu ini sangat kami hargai Sungguh Berapa banyak pahala yang engkau dapatkan Langkah kaki engkau dari rumahmu kemari untuk memberikan gandum ini Setiap butiran gandum ini ditulis pahalanya oleh Allah Ta'ala untuk dirimu Apabila kami berikan kepada orang-orang, para tamu-tamu kami Maka dihormati, dimuliakan, disambut dengan kata-kata yang baik Dan diberikan balasan dengan hadiah yang lebih banyak lagi Ibu itu tidak keluar dari rumah Syekh Bubakar bin Salim Melainkan gembira sekali setelah keluar itu ibu Sayyidna Syekh Abu bin Salim menegur daripada muridnya tersebut dia berkata wahai muridku jangan sekali-kali engkau menyinggung perasaan wanita itu walaupun pemberiannya sedikit kalau kita tidak mensyukuri yang sedikit bagaimana akan datang yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala tidak datang yang banyak melainkan karena kita mensyukuri pemberian yang sedikit ini Itulah Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim Leluhur daripada Al-Habib Muhammad bin Hamid Ibn Syekh Abu Bakar bin Salim Dan terus sampai ke atas lagi Kalau kita mau meneliti lagi Bagaimana perjalanan daripada kakek beliau Al-Imam Abdul Rahman bin Muhammad Al-Sagaf Al-Imam Muhammad Maulad Dawilah Al-Imam Ali Sahi Berdarak Al-Imam Ali Ibn Al-Fagih Al-Mugaddam Al-Imam Al-Fagih Al-Mugaddam Muhammad bin Ali Ba'alui Terus sampai ke atas Al-Imam Ali bin Ali Khala Agassam Al-Imam Ali bin Ali Khala Agassam Yang mana beliau ini adalah sa salah seorang Ahlil Bayt Yang pertama dimakamkan di kota Tarim Pertama dimakamkan di pemakaman kota Tarim adalah ini Al-Imam Ali bin Ali Khala Agassam Beliau Ahlil Bayt pertama yang meninggal dunia dan dimakamkan di sana dan beliau ini adalah yang mendirikan Masjid Ba'alwi di kota Tarim. Al-Imam Ali bin Alwi Khala Agassam, dia menjadi imam Masjid Ba'alwi selama bertahun-tahun. Dia yang mendirikannya di Masjid Bani Alwi tersebut. Dan beliau yang menjadi imam di situ. Dan setiap kali tidak beliau memberikan salam kepada Rasulullah di dalam salat ataupun di luar salat, melainkan beliau mendengar jawaban langsung dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mengatakan wa alaikassalam ya syaikh atasmu salam wahai syaikh Begitu dia mendengar jawaban dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Dan jawaban ini tidak didengar oleh beliau sendiri Bahkan makmum-makmumnya yang ada di belakangnya Banyak di antara mereka yang ikut mendengar suara Rasulullah menjawab salam kepada beliau Hingga diriwayatkan di dalam managibnya banyak orang-orang dahulu itu dat Sengaja datang dari luar kota Tarim Pergi ke Masjid Ba'alwi Untuk sholat bermakmum kepada Imam Ali bin Alwi khala agasam ini Hanya untuk mendengar suara Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Inilah pewaris sejati dari Rasulullah Sallallahu alihi wa sallam Berkat apa? Berkat beliau meneladani jalan ayahnya pula Jalan kakeknya Al-Imam Muhammad Sahibul Som'ah, terus sampai ke atas lagi, sampai kepada Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir, terus sampai ke atas lagi, dari para Ahlul bait yang mulia tersebut. Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir, beliau keluar dari kota Basrah, pergi, melaksan bersama para keluarganya, bersama anak-anaknya, untuk melindungi keluarganya dari agidah-agidah yang sesat. Untuk membentengi keluarganya dari faham-faham yang menyimpang Dari faham-faham yang berlebihan Di dalam mengagungkan ahli al hingga Mencaci sahabat rasul sallallahu alaihi wa alaihi wa Beliau orang yang kaya raya di Basrah Dahulu di Basrah itu Apabila keluarga beliau keluar Itu orang menghormatinya Menyediakan wang di hadapan mereka Dan beginilah penghormatan yang demikian akan tetapi satu kekurangannya. Banyak di sana itu orang-orang itu yang mengatasnamakan ahlul bait Tapi mendengki, mencaci, mengkafirkan sahabat Rasulullah SAW. Karena inilah beliau keluar. Dia bawa semua yang dia miliki. Dia bawa anak-anaknya, keluarganya dari kota Basrah. Dia pergi melaksanakan ibadat haji, kemudian ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ mendapatkan isyarat untuk pergi ke lembah Hadramaut, masuk ke Hadramaut, sampai akhirnya beliau tinggal di Husaisah di situ. Di satu tempat, di tempat beliau dimakamkan di situ yang dahulu adalah perkampungan di situ dan beliau tinggal di situ bersama anak-anaknya keluarganya dan di situ beliau membersihkan lembah itu dari faham-faham yang tidak benar. Dari faham-faham yang menyimpang dari aqidah ahli sunnah wal jamaah Yaitu faham abadiyah yang ada di kota tersebut Dibersihkan hingga bersih dan dikuatkan pondasi ahli sunnah wal jamaah Dan beliau adalah seorang mujtahid mutlak Dengan ijtihad beliau Dan banyak ijtihad beliau yang sama dengan ijtihadnya Imam Syafi'i Dan ketika beliau menyaksikan bahawa banyak dari orang-orang soleh yang ada di kota hadramaut itu Pemahaman mereka, figih mereka itu mengambil daripada faham-faham madhab syafi'i Maka beliau mengajarkan kepada mereka ini dengan ajaran madhab syafi'i kepada mereka sekalian Dan anak-anak beliau pun tidak sedikit yang menjadi mujtahid mutlak Yang mana derajat istihad mereka itu sama dengan imam syafi'i Akan tetapi hasil pendapat mereka pun juga sama Tidak menyimpang dari ajaran ahli sunnah wal jamaah di antaranya Imam Abdullah bin Ali al-Haddad ketika menyebutkan salah seorang muridnya Imam Ahmad bin Zan al-Habshi beliau mengatakan alju ayyakuna Ahmad bin Zan al-Habshi fi ilmi zahir mithl al-Syafi'i menurut saya muridku ini Ahmad bin Zan al-Habshi di dalam ilmu zahirnya ini menyamai menandingi dengan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu arba tetapi mentang-mentang demikian bukan berarti sudah Dibuang sama sekali tetap dia mengikuti Dari ajaran yang mulia ini Mengikuti Ajaran Rasul SAW Menghormati para imam-imam besar tersebut Dan mengajarkan kepada murid-muridnya Kitab-kitab daripada mazhab imam syafi'i ini tersebut Hingga Saat Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam keadaan sekarat itu pun, Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habshi itu membacakan kepada Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad daripada kitab Muwakba karangan Imam Malik bin Anas, Alimul Madinah. Tetap mengambil pelajaran menimba ilmu. Barang siapa yang menyangka dirinya sudah cukup, maka ini orang telah kurang otaknya. Barang siapa yang merasa dirinya paling hebat, maka dialah yang paling hina. Waliyadubillah min zalik. Wahakadzah. Para Salafus Salih Rabbil Alamin mereka yang berada di kota al-dharamaut berada dalam ketentraman dalam keamanan dengan agidah yang sudah dibentengi pondasi yang kuat di kota tarim dahulu itu banyak gabilah di sana baik dari ahlul bait. Ataupun dari selain mereka para muhibbin Orang-orang yang memang sejak sebelum kedatangan Ahlul Bait Telah cinta kepada Nabi Telah cinta kepada sahabat Telah cinta kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW Dari para keluarga Al-Khatib Ataupun Al-Bafadl Ataupun dari keluarga masyayikh yang lain Orang-orang yang mulia tersebut Sehingga dahulu kota Karim ini dikenal sebagai Madinatul Siddiq Kotanya As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Bagaimana bisa dahulu setelah wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam banyak orang-orang yang masih lemah keislamannya ini banyak diantara mereka murtad dan siapa yang membentengi agama Islam saat terjadi kemurtadan tersebut sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mereka lah yang berdiri yang membentengi agama Islam yang membendung pemurtadan yang terjadi di mana-mana sehingga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu beliau mengirim pasukan untuk memerangi orang-orang yang murtad dan memurtadkan dan mengganggu kaum muslimin hingga bukan hanya di sekeliling di luar dari di, di sekeliling jaziratul arab akan tetapi sampai ke pelosok daerah Yaman masuk sampai ke kota Hadramaut ke negeri Hadramaut di situ dikirim utusan pasukannya diantara mereka sahabat dari ahli badar diantaranya sahabat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi yang hadir bersama mereka Sayyidina Abbad bin Beshir bersama mereka hadir turun ketika turun itu masuk ke kota Karim dari puncak Jabal Khayleh gunung Khayleh turun dari situ dengan pasukan berkuda sahabat Rasul Alaihi SAW hingga sampai saat ini itu gunung dulu belum ada namanya tetapi karena muncul pasukan berkuda dari arah gunung tersebut yaitu sahabat Rasulullah gunung itu dikenal dengan bukit khailah yaitu bukit dari mana datangnya kuda sahabat Rasul Alaihi SAW datang masuk ke kota Tarim dan mereka melihat tidak ada satupun penduduk kota Tarim yang murtad dari agamanya Sejak dulu dari zaman yang Rasulullah sudah masuk Islam Dan ketika sahabat sampai ke situ zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, enggak ada satu pun yang murtad dari agamanya Penduduk kota Tarim Ada di luar kota Tarim ada banyak kelompok yang murtad Maka orang-orang yang ada di kota Tarim membantu sahabat Rasulullah Untuk memerangi para murtadin tersebut Orang-orang yang murtad Hingga akhirnya para sahabat gembira dengan bantuan dari penduduk kota Tarim pada masa tersebut Mereka mengirim surat, mengirim berita kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Tentang hal itu dan Sayyidina Abu Bakar gembira sekali Dan mendoakan dengan tiga hal yang doa itu telah dikabulkan oleh Allah SWT hingga saat ini Beliau di dalam suratnya Mendoakan kepada penduduk Tarim Mendoakan kepada kota Tarim Beliau berdoa agar Allah Taala memberikan keberkahan di dalam airnya Hingga saat ini Dulu sebelum kita ke Hazramud Kita pikir ini gersang negerinya Tapi di sana kolam renang ada Air sebanyak-banyaknya Berkat doanya Sayyidi Nabu Bakar As-Siddiq Radiyallahu anhu Padahal hujan juga jarang Tapi air tanahnya melimpah Dengan demikian banyaknya Agar diberikan keberkahan di dalam airnya Dan Sayyidi Nabu Bakar As-Siddiq juga berdoa Agar Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan kota ini tetap mahmud sampai hari kiamat dan berkat doa beliau setelah 14 abad masih tetap makmur bahkan tambah makmur lagi itu kota dan beliau berdoa, doa yang ketiga agar Allah Ta'ala menumbuhkan di dalam kota tersebut para aulia yang tumbuh bagai ibarat rumput-rumput hijau yang tumbuh di musim penghujan demikian subur, demikian banyak hingga di kota Tarim, pada masa beliau ketika Al-Maghrabi datang berkunjung ke kota Tarim Dia menyaksikan para wali-walinya, para salihinya, ziarah ke masjid-masjidnya Menyaksikan para awliya di situ Hampir setiap orang yang beliau temui adalah para hafiz Al-Quran Orang yang hafal Al-Quran kalau tiap masjid ada 360 masjid Setiap masjid Tadarus Qur'an Antara Maghrib dan Isya' dan sebelum subuh Orang Tadarus Qur'an di situ tidak ada seorang pun yang memegang Al-Quran Semua membaca Tadarus Qur'an secara bergantian menurut hafalannya sendiri Walaupun saat ini sudah banyak orang yang uh, membaca dengan menggunakan mashaf Tetapi masih ada beberapa masjid di antaranya masjid segas di kota Tarim yang sampai saat ini Tetap masih menggunakan hafalan Ketika Tadarus Al-Quran Wahakazah Satu Gabilah Gabilah yang paling kecil, yang jumlahnya paling sedikit Di kota Tarim dalam suatu masa Itu adalah Gabilah daripada Al-Bahatim Gabilah Al-Bahatim ini Dia di kota Tarim jumlahnya paling sedikit Dan di situ pada masa itu Terdapat 40 mufti Dari Gabilah Al-Bahatim Jangan tanya tentang gabilah-gabilah yang lain lagi Apabila waktu Jumat Itu kita diceritakan oleh para guru-guru kita terdahulu Dulu orang mau salat Jumat di masjid jamek Mereka itu mulai berpagi-pagi hari sudah ngumpul Untuk melaksanakan salat Jumat Datang jam 9, jam 8 pagi Itu sos pertama, sos kedua sudah penuh Dengan orang-orang yang memakai sorban, jubah, imamah yang rata-rata adalah orang yang para, para mufti dan para penghafal Al-Quran, sehingga orang itu kalau mau duduk salat Jumat mendapatkan saff pertama itu dia habis salat subuh di rumahnya dia keluar dari rumahnya dengan membawa lentera untuk menerangi jalanan mau pergi Jumat dengan membawa lentera dari masih gelap dia pergi melaksanakan hadir mau salat Jumat kalau mau dapat tempat yang di depan di tangga masjid asyik. Ada masjid asyik di sebelah masjid Al-Imam Umar Mehbar bin Abdul Rahman sergaf. Di situ Di tangganya itu setiap sore Ada orang nongkrong di situ Tapi nongkrongnya mereka Bukan bergibah, Bukan bergonjing. Nongkrongnya mereka di situ adalah Membawa ibarat dari minhaj Membaca kitab Mereka duduk berdiskusi Siapa yang duduk? 40 mufti Tidak kurang duduk setiap sore hari di tangga di situ Wahakadah dan banyak lagi cerita mereka Al-Jad Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jendan yang memiliki persahabatan dekat, sangat dekat dengan ayahnya Al-Habib Nagib, yaitu Al-Habib Muhammad bin Hamid, sahibul Hawl. Dan juga ayah beliau Al-Habib Hamid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Al-Jad Salim, beliau bercerita bahwasanya dulu ada satu orang pergi ziarah ke Hadramaut. Dia dengar ini kata Hadramaut adalah kotanya para awliya. Dia penasaran di masjidnya, masya Allah, aulia demikian banyak ziarah ke berbagai tempat aulia demikian penuh sampai akhirnya dia duduk di depan muka rumahnya. Dia menghitung, udah, saya mau tahu ini. Kayaknya setiap orang yang saya temui hampir semuanya wali-wali wajahnya. Dan saya mau tahu, dah saya duduk depan rumah, dia mengambil tasbihnya setiap ada orang yang lewat, oh ini mukanya muka wali, dia hitung satu. Oh ini ada potongan aulia dua. Oh ini uh, wajahnya enggak lain lagi sebab para awliya si Mahum si Wujudim sampai tidak dirasakan dari pagi sampai menjelang siang itu sudah berapa puluh kali tasbihnya itu berputar dia bilang ini semuanya yang lewat ini wali semuanya apa di kota ini hingga akhirnya ada satu orang enggak ada potongan wali sama sekali Pakaiannya lusuh enggak ada potongan awliya maka dia menyangka dalam hati ah ini bukan potongan awliya sudah lewatkan. Baru dia lewatkan dia nggak mau hitung ni orang tahu-tahu itu orang lewat di depan dia dan berkata ya fulan, kenapa saya tidak dihitung? Langsung dikasih oleh orang ini. Wahab itu disebutkan oleh As Syeikh Abdullah bin Asad ab Al Yafi'i yang mengarang kitab Ra'ogorayyihin fi mana ghibsalihin. Beliau bercerita di situ tentang para awliya. Malaqib kaum salihin dia ceritakan semuanya di situ. Tapi dalam kitab Rawdhoh Rayahin enggak disebutkan sedikit pun wali yang berasal dari lembah Hadramaut. Semuanya dari Yaman, dari tempat yang lain disebutkan, tapi dari Hadramaut enggak disebutkan di situ. Maka bertanya orang-orang, "Engkau ini tinggal di Yaman, dia fa'il. Engkau tahu?" Negeri sebelahmu ini yang bertetangga denganmu, Hadramaut penuh dengan aulia. Engkau tulis tentang manaqib aulia fulan, fulan, fulan dari tempat yang jauh, dari Yaman dan sekelilingnya tapi dari Hadramaut satu pun tidak engkau sebutkan. Kenapa? Maka beliau menjawab, kalau saya mau bercerita tentang wali-wali yang ada di Hadramaut, puluhan tahun pun saya tidak akan selesai di dalam menulis kitab saya ini. Terlalu banyak mereka kalau mau disebutkan. Maknanya di Hadramaut itu tidak ada haul. Saking banyaknya awliya Haul di Hadramaut itu cuma dua Haulnya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habishi Dan Haul Al-Habib Abdullah bin Hussein bin Thahir Tapi di kota Tarim sendiri Tidak ada haul di kota Tarim Bagaimana mau dibikin haul Sedangkan di pemakaman Zambal Yang ada di kota Tarim pada 700 tahun Yang lampau masanya Al Imam Abdul Rahman bin Muhammad disergaf Di situ dimakamkan Beliau mengatakan Imam Sergaf Sesungguhnya di Zambal ini Telah dimakamkan 8 ribu, eh, 10 ribu wali Dan 80 gutub Semuanya berasal dari Ahlil Bait Nabi Muhammad SAW Mau bicara dari Ahlil Bait saja 700 tahun yang lalu Ada, 8, eh, ada 10 ribu wali dan 80 kutub imam para wali-wali. Padahal masanya Imam Abdul Rahman Segaf baru 5 atau 6 generasi. Imam Abdul Rahman Al Segaf bin Muhammad Maulana Dawila bin Ali, sahih uh, sahihul darat, bin Ali Al-Ghiyur, Ibnu Muhammad Al-Fajih Al-Muqaddam, bin Ali bin Muhammad Sahibul Marbat, bin Ali Khalagasan. Baru 7 generasi. Tujuh generasi ahlil baik yang dimakamkan di situ Dibilang saat ini tujuh generasi ahlil di situ Telah dimakamkan Sepuluh ribu wali dan delapan puluh gutur Yang dari keturunan ahlil baik Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wa, wa Betul apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad Humul kathirat tayyib Mereka adalah keturunan yang mulia Yang baik Al-kathirat tayyib Ya itu Siapa? Negeri mana? yang dapat mengumpulkan awliya dari ahlil baik sebanyak ini dari anak-anaknya Imam Abdul Rahman Nasegas tidak termasuk dari yang 10 ribu itu belum dihitung anak-anaknya yang demikian banyak Sayyidina, Sayyidina Abdullah bin Abu Bakir al-Aidrus Sayyidina Omar Mehdar belum dihitung dari yang 10 ribu itu dan terus berapa banyak generasi setelah mereka masih belum dihitung dari generasi itu makanya tidak ada hall di kota itu al Asyikh Abdullah bin Asad al ini, setelah beliau menulis kitab ini, beliau perintahkan anaknya pergi ke Hadramaut. Engkau lihat para wali-wali yang ada di sana. Ketika dia melihat para aulia Ahlul bait yang ada di sana, maka beliau kembali dengan hati yang lebih terang lagi. Sebab para ulama ahli sunnah wal jamaah semuanya cinta kepada Ahlul bait Rasul saw. Dan juga cinta kepada sahabatnya Nabi Muhammad, enggak ada kedengkian di dalam hati mereka. Seribu tahun lebih mereka masuk ke Indonesia ini, enggak bawa dengki, enggak bawa perpecahan. Baru 10 tahun terakhir pulang dari kota ini, pulang dari negeri ini, bawa ajaran yang kagak jelas, menyimpang dari halus sunnah, bawaannya ekstrim. Baru datang sudah menghakim hakim orang. Tapi kita ini seribu tahun lebih enggak bawa perpecahan. Di kota Palembang. Di Sumatera Di Pulau Jawa Di seluruh penjuru Indonesia enggak ada ahli sunnah wal jamaah yang membawa perpecahan Kalaupun ada yang mahlul Tapi yang ikuti ni setiap amat tidak membawa perpecahan Maka ketika anak Syekh Abdullah bin As'ad al-Yafi'i Melihat lembah yang penuh kedamaian itu Pulang ayahnya nanya Wahai anakku Apa yang engkau dapati Di lembah hadramut itu Maka Putranya ini langsung mengumandangkan syair saat itu juga di hadapan Sheikh Abdullah bin As'ad Al-Yahi beliau mengatakan bahwasanya marartu oh. biwadi hadramaut musalliman fa'alfeituhu bil bisri mubtasiman rahba wa alqaitu fihi min jahabil zatil ula akabira la yuljun shagan wala ghiba aku lewat di lembah hadramaut Maka aku temui kegembiraan, ketentraman berada di lembah tersebut Dan yang istimewa aku menemukan para kaum Para kaum pembesar-pembesar akhirat Para aulia yang tidak pernah aku temukan di barat ataupun di timur Tidak ada yang seperti mereka Bapaknya, wali Dan setiap rantaian itu para aulia. Setiap rantaian adalah ahli ilmu Setiap rantaian adalah ahli fikih. Setiap rantaian adalah ahli Al-Quran Setiap rantaian adalah orang-orang yang istigama terus semuanya Telur busuknya yang di bawah Yang menyimpang dari jalan mereka ya Itu Waliyadubillah min zalib Adapun mereka orang-orang yang mulia ini Manusia-manusia suci Nah ini ahlil bayt Nabi Muhammad SAW Al-Habib Ali ketika memuji sosok Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad Salah seorang ahlil bayt Beliau mengatakan bahwasanya gharwat bihi ayyun nabiy Muhammadin fa min ahsan al sungguh hati Nabi Muhammad terharu gembira dengan keberadaan Al Habib Abdullah Al Haddad dan beliau adalah salah satu keturunan Rasulullah yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa, alaihi wa sallam wahakada dan begitulah Setiap orang dari mata rantai tersebut orang-orang yang mulia, orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad Nabi berbangga dengan orang-orang yang seperti mereka Para ahlil bait para ahlil kisah, Sadatna Fatimah kelak akan membentangkan tangannya menyambut keturunan yang semacam ini Sayyidina Ali bin Abi Talib berbangga, ini baru cucuku. ini baru keturunanku Imam Ali Zainal Abidin, Imam Hassan, al Imam al Hussein Akan menyambut mereka dengan senyuman, dengan riang, dengan kegembiraan Ini cucuku yang membawa kedamaian, yang tidak pernah memaki Adapun orang yang suka nunda-nunda sholat Yang mulutnya kotor mencaci maki orang Yang menganggap, menganggap dirinya paling hebat Tapi dia bilang, wah kita jangan sombong, kita jangan memaki orang Tapi dia menganggap dirinya lebih baik dari sahabat Nabi Maka... Dia bilang jangan sombong Tapi nganggap dirinya paling hebat, lebih hebat dari sahabat Nabi Muhammad Enggak ada hormat, enggak ada tazim Enggak ada tazim kepada sahabat Rasul Alaihi SAW Solat ditunda-tunda Puasanya ngaduk Solatnya ngaduk aqidahnya ngaduk Solat digabung-gabung Dari satu ke yang satu Kayaknya mau masuk Islamnya setengah-setengah Mau-mau, enggak-enggak Terus puasanya ngaduk, ntar buka puasa nunggu gelap dulu. Tapi anehnya giliran sahur, wah masih gelap, udah azan biarin azan, tapi kan masih gelap, belum kelihatan cahaya. Kalau udah kelihatan cahaya, nah baru kita nggak boleh sahur lagi, harus imsak. Solatnya ngaduk, puasanya ngaduk, agidahnya ngaduk, terus dia bilang ahli ilmu, ahli ilmu. Imam Ali Sedang kena Fatimah Imam Ali Begitu Sedang kena Fatimah Begitu Apa mulutnya kotor mencaci maki orang Apa menunda-nunda salat? Apa membawa perpecahan terhadap sesama Nah Mereka adalah Para kaum yang suci Yang tidak mengenal iri hati Tidak mengenal benci atau dengki Terhadap siapapun Mereka Puasa bersama-sama Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Puasa 3 hari dalam rangka melaksanakan nazar karena syukuran Sayyidina Husain sembuh dari sakitnya. Baru mereka puasa, mau buka puasa udah siapin ya, gandum makanan di depan mereka baru mau buka. Tahu-tahu azan pas orang ngetuk pintu. Baru mau makan, bilang tunggu dulu, ada orang ngetuk pintu. Dilihat, ini baru mau makan, ada orang ngetuk pintu. Dilihat siapa? Dia bilang miskin, orang miskin Yang belum makan Dia bilang dia lebih membutuhkan dari kita Berikan makanan ini kepada dia Ini hari kita buka pakai air minum saja, air putih saja Hari kedua Baru mau buka puasa Ketuk pintu orang, siapa? Asir, tawanan perang Yang baru bebas, baru selamat Bantu kami, saya tidak lama tidak makan Kasih makan Dia hari kedua Tidak buka puasa, melainkan hanya dengan air putih Hari ketiga, siapa? Yatim, dikasih kepada anak yatim tersebut tiga hari puasa tiga hari bukanya dengan air putih saja radiyallahu'anhum ajma'in mereka enggak bilang wah, ngapain ngasih itu orang wah, sahabatnya Nabi Muhammad Moshe, ngapain kita kasih dia lah. mereka adalah orang yang paling menghormati sahabat Nabi ahlul bait adalah manusia yang paling menghormati sahabat Nabi dan sahabat Nabi adalah orang yang paling menghormati ahli baiknya Rasulullah Sayyidina Abu Bakar bilang la garabatu Rasulullah ahab ilaya min garabati sungguh kerabat Rasulullah lebih aku cintai daripada kerabatku sendiri dan Imam Ali bin Abi Talib demikian tawadu demikian hormat kepada Sayyidina Abu Bakar kepada Sayyidina Umar kepada Sayyidina Uthman Membantu mereka, berkhidmah kepada mereka Menghormati mereka sedemikian rupa Dan mereka mengutamakan Sayyidina Ali bin Abi Talib Lebih daripada siapapun juga Mereka hormat Tidak ada ahlil betul urusan tanah Ngambek uh, Urusan duit, marah Putusin silaturahmi. Astaghfirullahaladzim Tidak ada ahlil betul orang suci Tidak kenal dengki Kalau ente, urusan urusan tanah Ngambek, iya, kotor hatinya urusan duit marah, Iya, emang penyakitan. Tapi ahlul bait enggak ada yang hubbun dunia, enggak ada yang cinta dunia. Mereka manusia-manusia yang suci. Hingga karena akhlak mereka Allah taala menurunkan firman di dalam Al-Qur'an, "Wa yut'imuna tha'ama 'ala hubbihi miskinan wa wa asira. Inna ma nud'ikum liwajhi Allah. La nuridu minkum jaza'a aw wala syukura." Inna nakhafu min Rabbina yooman abusan jamtarira, fawajahum Allah syaraa galikal yoom, walaqahum nabratan wa surura, wajazahum bima sabaru jarnatan wa harira sampai akhir daripada uh, surat tersebut. Wahai kera ahli al Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mulia kerana mereka memberi manfaat, memberi manfaat kepada manusia, manfaat dengan ilmunya manfaat dengan akhlaknya, dengan ucapannya, dengan tenaganya, manfaat dengan hartanya. Sebagian orang Salat mau, ibadat mau, ngaji mau, tapi kalau udah urusan duit jangan bawa-bawa saya. Ah, huh? bukan uh, lakum malukum walimali. Wow. Untuk mu hartamu, untukku hartaku. Enggak ada kepedulian terhadap sesama. Wahab sursalallahu alaihi wasallam waktu datang itu harta dari Bahrain itu salat subuh masjid penuh membeludak sampai keluar, tidak seperti biasanya. Maka ketika salam dari salat subuh Rasulullah tersenyum, tidak apa-apa. Ya Orang siapa yang tidak senang duit? Maka Rasul mengatakan mal fagar aksha alaikum, bukan kemiskinan yang aku kuatirkan terhadap kalian. Tapi yang aku khawatirkan bahwasanya kalian ini diserbu oleh dunia hingga dunia ini menjebloskan kalian seperti menjebloskan orang-orang sebelum kalian membinasakan kalian seperti membinasakan orang-orang sebelum kalian maka Rasul bilang ayah ambilu cita-citakan apa yang kalian mau kalian ambil dikasih dikasih dari subuh sampai siang sampai menjelang sore diinfakkan itu semuanya oleh Nabi Muhammad nggak tenggelam matahari melainkan nggak ada satu peser pun uang yang ada di situ. Semuanya sudah diinfakkan Ketika sudah selesai pulang ke rumahnya Ngetok pintu saya datang Aisyah Belang ada makanan enggak wahai Aisyah Ini habis kerja keras Ada makanan enggak Untuk makan Maka saya datang Aisyah bilang ya Rasulullah kita lagi nungguin Ada enggak Sisa satu keping dua keping ya Untuk saya belikan makanan Dia bilang kenapa engkau tidak bilang Tadi Saya kasih orang dulu saya lupa sama diri saya Lupa kepada keluarga saya Wah, hakekada malam itu semua orang kenyang, Nabi Muhammad dan keluarganya lapar. Allah. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengutamakan orang lain sebelum dirinya sendiri. Al hasil, kalau mau diceritakan kemuliaan mereka para aulia, para salihin demikian banyak. Habib Ali mengatakan ausafuhum tu'jizul wasif idza wasaf. Kam 'abad minhum la husnal khafin Hawat. Jami' al-fadail wal-hala wal-zaraf Yahali lakum gadir indallah Alis syaras Sifat-sifat mereka kalau mau kita ceritakan Kita enggak mampu Membuat orang yang paling fasih menceritakan Itu enggak mampu menceritakan sifat mereka Menceritakan amalannya begini, sifatnya begini Itu sudah susah setengah mati Apalagi kita mau beramal seperti amalan mereka akan tetapi, ilm takuno, mizlahum, fata syabahu. Kalau enggak dapat menjadi seperti mereka contoh, teladani, ikutin sebisa kita jalan mereka. Agidahnya, agidah kita ikutin agidah mereka. Apa yang bisa kita berikan kepada umat Islam kita berikan. Yang punya harta berikan bantu. Di Palentang ini banyak keluarga kita, family kita, tetangga kita yang memerlukan perhatian dari kita. Baik orang-orang kaya yang ada di Palembang Maupun yang tinggalnya di Jakarta Perhatikan terhadap sesama kita Jangan kita menginfak, memberikan infak kepada yang jauh Kerabat kita kesusahan Ewa. Family kita, misanan kita, sesupu, sesupu kita sesu, uh, sepupu kita Adik kita, kakak kita, dia susah kita enggak peduli, enggak ada Asia, enggak ada gada di rumahnya Kita enggak peduli. Kita kasih yang jauh, yang dekat enggak. Kenapa? Yang jauh dia dapat nama, yang dekat buat apaan? Walilahu bi lhamdulillah. Al Habib Ali mengatakan ini namanya uh, tidak ada tertib, enggak ada tertib di dalam bersedekah. Amalan bagus, tetapi banyak amalan hamba itu tertolak gara-gara tidak ada aturan di dalam amalannya. Enggak tertib di dalam beramal, begitu kata Al Habib Ali. Dan mengatakan bahwasanya almuta'adifisadabah kameni aha orang yang melangkahin di dalam sedekah seperti orang yang tidak mau bersedekah. Bagaimana melangkahi? Yang dekat dia langkahin, dia kasih yang jauh. Yang dekat dia tidak mau berikan. Kerana itu berikan apa yang bisa kita berikan, harta, tenaga, fikiran, ilmu, apa yang bisa kita berikan. Jadilah kita agar Rasulullah girang kepada kita khairun nas anfahum linnas, orang-orang yang manfaat inilah yang kelak. Rasulullah yaktakhir bihim, fa'ini mufakhirun bikum, mubahin, mukafirun bikum yawmal giyamah. Aku membanggakan kalian kelak di hari kiamat. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita. Sebagai orang-orang, sebagai keturunan, sebagai umat yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad. Yang mampu meneladani mereka dengan sebenar-benarnya. Dan Al-Habib Muhammad bin Hamid adalah salah seorang keturunan Rasul yang dibanggakan oleh Rasulullah Manfaat buat orang banyak Setelah wafat beliau pun juga Hingga saat ini kita ini berkumpul dalam keberkahan beliau Beliau adalah sahabat dari Al-Jad Salim Dan beliau ini, beliau, ayah beliau, orang soleh, para awliya, para solehin sampai kepada Nabi Muhammad Dan tidak putus Tetap ada keturunannya di antaranya Al Habib Hamid bin Nagib bin Muhammad bin Hamid ibni Sheikh Abu Bakar bin Salim yang sama sekali tidak menyimpang dari jalan ayahnya dan tinggal kita, mampukah kita meneruskan jalan orang tua kita jangan terputus sampai abah kita yaudah habis, sudah, kitanya jadi telur busuk waliyadubillah bin dalib, karena itu man la salak fitarik ahli tahayyam wadha, ya furuh an nabi siru alal itiba, ikuti jejak mereka dengan sebenar-benarnya khalil gadam bil gadam wahdaril ibtida mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan manfaat kepada kita dengan berkat mereka para salafus salih radiyallahu anhum ajma'in Allah Ta'ala menghidupkan kembali apa yang telah mati daripada perjalanan perjalanan dan ilmu mereka dihidupkan dalam diri kita dalam keluarga kita Allahumma ya radda Allah rud aliyna dallatana Allahumma rud ma fat wa ahima mat rudna ila al marad dan jamila birahmatika ya arhamar rahimin infa'na bi barakat haula salaf rabbif an fa'lana bi barakatihim wahdina al husna bi hurmatihim wa midna fi tariqatihim wa muafatin minal fitan Allah manfa'na bi-shibanina wa bi-ulama'ina wa anfa'na bi-ajda'ina wa aslafina ij'ana khairul khallaf li khairul salaf birahmatika ya Rabbana ya Mawlana iza tawafaytana fatawafana ala tarigatihim tawafana ala millatihim tawafana wa nahan muhib lahum birahmatika ya Arhaman Rahimien ya Akram al-Akramien ij'a jamanahada jamanahumah watafaruganah min baharih tafaruganah maasumah wala tajalfina wala minna wala ma'ana shabiyan wala dan kita minta agar Allah memberikan keberkahan kepada para guru-guru kita Wabil khusus keluarga besar Al-Habib Muhammad bin Hamid Ibn Sheikh Abu Bakar bin Salim Dan para Syiban kita Para orang tua kita Sesepuh kita Dan para ulama, para habaib Yang duduk di tempat ini Agar Allah Ta'ala berikan kesehatan panjang umur kepada mereka Dan dijadikan keluarga kita Keluarga yang terus mampu melanjutkan Ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah Amin Ya Rabbal Alamin Waya Adal Guatil Matin Waya Rahim Al-Masakin Ya Alhamdulillah Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sallam Wa akhir da'wan Alhamdulillah Rabbil ala Alamin Wa alafat